Це була найбільша лайка, яку вона могла собі дозволити. Труді не звернула уваги. Це все та дівчинка, та маленька дівчинка, промовила Труді. Більшовики, скрикнула Рут. Яка дівчинка, запитав батько. Саме була перерва між таймами, і по телевізору абсолютно лисий чоловік з величезними зубами і очима божевільного розповідав нам, що килими у Юкерса такі дешеві, що їх віддають майже задарма, і, господи, вседержители, не беруть передплати за відкладений товар. Перш ніж хтось із нас встиг щось сказати, док запитав у сестрички Клові, чи можна йому... Бодай пів порції пива. Вона сказала, що ні. Але дні її всевладдя у цьому домі добігали кінця. І впродовж наступних чотирьох років, до того, як недожований шмат м'яса навіки перекрив йому горло, мій батько випив чимало галонів пива. І я... Я сподіваюся, він насолоджувався кожним ковтком. Пиво, воно... Саме по собі диво. Тієї ж ночі, коли ми без сну лежали на нашому твердому ліжку в Рамада Ін, слухаючи гуркіт кондиціонера, Рут наказала мені тримати язика за зубами щодо тієї сліпої дівчинки, яку називала не Аяною, а «магічним негритянським дитинчам», промовляючи це зовсім невластивим їй сповненим сарказму тоном. «Крім того, – говорила вона, – це не триватиме довго. Іноді лампочка раптом яскраво спалахує якраз перед тим, як зовсім перегоріти. Я впевнена, так само трапляється і з людьми». Можливо. Проте на Дока Джентри чудо подіяло серйозно. Наприкінці тижня він уже прогулювався по двір'ям під моїм або Ралфовим екскортом. А потім... Потім ми роз'їхалися по домівках. У наш перший вечір вдома я отримав дзвінок від сестрички Клові. Ми більше не поїдемо туди, заявила Рут ледь не істерично. Хай хоч як йому погано, так і, і скажи. Проте сестричка Клові дзвонила лише, щоб повідомити, що вона бачила, як док сьогодні виходив з ветеринарної клініки, куди його покликали проконсультувати молодого головного лікаря щодо коня, хворого на вертлячку. «При ньому був його ціпок», – сказала вона. «Але він на нього не спирався!» Сестричка Клові сказала, що в житті не бачила чоловіка його років, який мав би кращий вигляд. «Очі горять, хвіст пістолетом», – говорила вона. Я все ще не можу у це повірити. Через місяць він уже гуляв навкруг кварталу без ціпка, а взимку щодня ходив у басейн місцевого плавального клубу. Він виглядав на 65, так вважали всі. На початку батькового одужання я мав розмову з кожним із тієї команди медиків, котрі ним займались. Бо те, що трапилося з ним, нагадувало мені так звані містерії, які збирали аншлаги на ринкових площах міст середньовічної Європи. Я запевняв себе, що зможу написати цікаву статтю для якогось журналу, якщо, звичайно, виведу тата під іншим ім'ям, або називатиму його просто Містер Дже. Цілком можливо було таке написати, проте я цього так і не зробив. Такий собі Стен Слоун, сімейний лікар Дока, першим показав мені червоний прапорець. Він відрядив батька до інституту раку у пітсбурзькому університеті і таким чином спромігся звинуватити докторів Реттіпа і Замачовського онкологів, котрі лікували батька, у послідовній серії помилкових діагнозів. Ті... У свою чергу звинуватили рентгенологів у неякісних знімках. ретів казав, що голова рентгенологічного відділення взагалі некомпетентний спеціаліст, не здатний відрізнити підшлункову залозу від печінки. Він просив не посилатися на нього, але минуло вже 25 років тому, гадаю, статус секретності вже скасовано. Доктор Замачовський? Сказав, що це звичайний випадок деформації внутрішніх органів «Я не був згодний уже з попереднім діагнозом», – зізнався він І з Ретіфом я балакав по телефону, а з Замачовським персонально Той був у білому лікарському халаті, з-під якого виднілася червона майка З написом «Краще б я зараз у гольф грав» «Знаєте», – продовжив він я завжди вважав, що це в нього хвороба гіппеляліндал. А хіба йому легше було б помирати від неї? Замачовський подарував мені ту таємничу усмішку, яка завжди припасена в лікарів для безпорадних сантехніків, домогосподарок та вчителів англійської мови. І відразу ж повідомив, що запізнюється на якийсь консиліум. Головний рентгенолог просто розвів переді мною руками. «Ми тут відповідаємо тільки за знімки, а не за їх інтерпретацію», – сказав він. «Щонайменше ще 10 років ми будемо користуватися обладнанням, яке уможливлює такі помилкові діагнози, як у вашому випадку. А зрештою, чому б вам просто не втішатися тим, що ваш тато живий? Радійте разом з ним!» З цієї поради я цілком скористався». А в результаті мого короткого розслідування, яке я, звісно ж, називав дослідженням, я зрозумів одну цікаву річ. Чудо, мовою медиків, називається помилковий діагноз. 1983 був роком моєї академічної відпустки. Я мав контракт з науковим видавництвом на створення книги під назвою «Навчання тому, чому не можна навчити. Методологія письменництва». Проте з книгою трапилось те ж саме, що й з моєю містерією. Вона так ніколи й не написалася. У липні, коли ми з Руд збиралися у піший похід з ночівлями на лоні природи, у мене раптом почервоніла сеча. Біль надійшов пізніше. Спершу він з'явився в глибині лівої сідниці – і поступово посилився, оселившись у мене в паху. На той час я вже натурально мочився кров'ю. Гадаю, це було десь на четвертий день після перших нападів болю. А поки я продовжував знамениту стару гру, яку знають у всьому світі під назвою «А може, минеться саме собою?» І поки я бавився у цю гру біль від серйозного, трансформувався в нестерпний. «Я впевнена, це не рак», – сказала Рут, з чого ставало зрозумілим, що вона якраз впевнена у протилежному. Вираз її очей лякав ще більше. Вона б заперечувала це навіть на своєму смертному ложі, проте, я певен, тоді нею опанувала думка, що той рак, котрий полишив мого батька, тепер перейшов на мене. Але раку там не виявилося. Це були камені в нирках. Застосоване до мене чудо називалося дистанційною ударно-хвильовою літотрепсією, і завдяки якій у тандемі з діоеретичними пігулками ті камені розчинилися. Своєму лікарю я сказав, що ніколи за все життя не відчував такого болю. Гадаю, більше й не відчуєте. Навіть якби у вас почався коронаротромбоз, сказав він. Жінки, котрі мали камені в нирках, порівнюють цей біль із болем при пологах. Важких пологах. І це дійсно було так. Хоча... Я не мав з чим порівнювати. Я ще не позбувся болю доволі прикрого, хоча вже міг іноді читати журнал, сидячи перед кабінетом лікаря, в очікуванні, коли мене викличуть. І раптом одного дня хтось сів поруч зі мною і промовив. Ходімо. Час настав. Я підвів очі. Ні, це була не та жінка, що приходила до спальні мого хворого батька. Це був чоловік у цілком ординарному діловому костюмі брунатого кольору. Тим не менш, я розумів, навіщо він тут опинився. У мене не виникло жодних питань. А ще у мені з'явилася впевненість, що якщо я зараз не піду з ним, то мені не допоможе... Жодна в світі лісотрепсія. Ми вийшли. Реєстраторка кудись відлучилася зі свого місця, отже мені не довелося пояснювати своєї втечі. Утім, навіть не уявляю собі, що я їй міг би сказати, що у мене раптом в паху перестало пекти. Це виглядало б не просто брехнею, а брехнею несусвітньою. Чоловік у діловому костюмі Виглядав років на 35, можливо, колишній морський піхотинець, котрий так і не зміг розлучитися зі щетинистою стрижкою і характерною бадьорістю. Він мовчав. Ми різко звернули за ріг медичного центру, де вів прийом мій лікар, а тоді пройшли квартал до шпиталю цілющий гай. Я ішов дещо згинаючись від болю. Вже не кого, але все одно іще не вгаваючого. Ми зійшли по сходах і рушили вздовж коридору, де стіни прикрашали сцени з диснеївських фільмів. А з горішних динаміків лилося цей світ такий маленький. Відставний морпіх крокував енергійно, високо тримаючи голову, ніби він був тут за свого. Я ж пам'ятав що я тут чужий. Ніколи не почувався так далеко закинутим від свого дому і звичного мені життя. Я не здивувався б, якби мене там раптом піднесло під стелю, немов, дитячу повітряну кульку з написом «Одужуй швидше». На центральному пості Морпіг стиснув мені руку. Ми зупинилися. Перечекали, доки двоє медиків там, чоловік та жінка – не зайнялися якоюсь справою, відвернувшись. Тоді ми прослизнули до іншого холу. Там у кріслі візку сиділа лиса дівчинка зі стражденними очима. Вона простягнула руку в наш бік. Ні, промовив відставний морпіг. Він буквально потягнув мене далі. Проте я ще встиг. Один раз зустрітися поглядом з тими ясними, вмираючими очима. Слідом за ним я ступив до палати, де на ліжку, піднапнутий над ним прозорим куполом, сидів і грався з кубиками хлопчик років трьох. Хлопчик подивився на нас із живим зацікавленням. На вигляд. Він був набагато здоровішим за дівчинку у візочку. Весь у кумедних рудих кучериках. Проте його шкіра була кольору свинцю. А коли відставний морпіг підштовхнув мене вперед, сам лишившись стояти струнком, мов на параді, я відчув, що хлопчик дійсно дуже хворий. Не звертаючи уваги на табличку із застереженням «Стерильний блок», я потягнув зіпер, розтулив стулки на мету і тут уже зрозумів, що хлопчику лишилося жити, якщо не лічені дні, то максимум тиждень. я потягнувся до нього, зауваживши краєм своєї свідомості той сморід, який колись оточував мого батька. Запах був дещо легшим, проте по суті таким самим. Хлопчик, не вагаючись, теж простягнув до мене руки. Коли я поцілував його в куточок рота, він теж відповів мені поцілунком дитини, яка дуже скучила, бодай за якимось живим дотиком. Принаймні, я з'явився до нього... Без будь-якого інструменту, що приносить біль Без шприців та голок Ніхто не увійшов Ніхто не спитав нас, що ми тут робимо Ніхто не пригрозив викликати поліцію, як Руд зробила того дня у батьківській спальні Я знову защепив зіпер У дверях я озирнувся на дитину в прозорому наметі Хлопчик так і сидів там з кубиком в руках. Він кинув кубик і помахав мені дитячим жестом, двічі розщепіривши і стиснувши пальці. Я помахав йому так само навзаєм. Мені здалося, що йому вже покращало. І знову відставний морпіг стис мені руку біля центрального входу. Проте цього разу на нас звернув увагу Медбрат. Чоловік з того типу не посмішкою, яку мій голова відділу англійської літератури зумів довести в собі до рівня мистецтва. Він спитав нас, що ми тут робимо. Вибачайте, помилилися поверхом, відповів браво ексморпіг. За кілька хвилин Уже на сходах шпиталю він запитав. Я гадаю, ви знайдете зворотній шлях? А вже ж, відповів я. Мені ж, мені ж треба, щоб лікар призначив час наступного візиту. Гадаю, вам варто його відвідати. Ми побачимося знову, запитав я боязко. Так. Відповів він і рушив в бік шпитальної автостоянки. Він йшов, не озираючись. Наступного разу він прийшов у 1987 році, коли Руд була на ринку, а я підстригав траву, сподіваючись, що тупий кілок у мене в потилиці – це не початок нападу мігрені, і розумів, що напевно все ж таки це так. Після хлопчика в цілючому гаї я став об'єктом їх уваги. Але зовсім не про нього я думав, лежачи у темряві з мокрою ганчіркою на очах. Я чомусь думав про ту маленьку дівчинку. Я так і не зрозумів, як Морпіх опинився поруч. Того разу ми пішли до шпиталю святого Юди, до однієї жінки. Коли я поцілував її, вона поклала мою руку собі на ліву грудь. Єдину, бо іншу лікарі їй вже ампутували. Я люблю вас, містера, промовила вона крізь сльози. Я не знав, що сказати. Колишній морський піхотинець стояв у дверях. Ноги на ширині плечей, руки за спиною. Парадний хлопець. Минули роки. Перш ніж він з'явився знову. Це було в середині грудня 1997-го. Той раз був останній. На той час моєю проблемою став артрит. Та й зараз він, він лишається зі мною. Наїжачене волосся на квадратній голові морпіха взялося вже добряче сивиною, і від кутиків його рота вже простяглися вниз глибокі борозни. І від цього він став дещо схожим на ляльку червомовця. Він привіз мене до в'їзду на трасу Ай-95 на північній околиці міста. Там трапилася аварія. Фургон зіштовхнувся з Фордом ескорт, котрий постраждав найбільше. Медики вже поклали на ночі його водія, чоловіка з середнього віку. Поруч поліція допитувала одягненого в якусь уніформу водія фургону. Його трусило, хоча він якраз залишився неушкодженим. Санітари вже захряснули двері своєї машини. І тут Ексморпіг підштовхнув мене. «Давай!» Воруше сракою! Я разом зі своєю, вже дуже немолодою сракою, кинувся до задніх дверей санітарної машини. а Морпіх загукав. Гей, гей, он там! То часом не ваш? Хтось свій браслет загубив! Санітари обернулися подивитись. Один з них і один із тих носіїв, що допитували водія фургону, Пішли поглянути вниз, де вказував Морпіг. Я відчинив задні двері санітарного фургону і поповз середину, до голови пораненого. Проте зачепився об щось батьківським кишеньковим годинником, який завжди носив від тоді, як він подарував його мені на весілля. Його тоненький золотий ланцюжок було прикріплено до одного з тренчиків на поясі моїх штанів. Часу на делікатність не було. Я просто рвонув. Чоловік на ношах дивився на мене з затуманеними очима. Його зламана шия вигиналася від потилиці, мов якась дивна, обтягнута шкірою дверна ручка. Я не можу поворухнути пальцями на ногах, прошепотів він. Я поцілував його в куточок рота. Схоже, в мене вже виробився власний стиль. І почав рачкувати звідти, коли хтось із санітарів вхопив мене. «А що це ви в біса тут робите, га? запитав він. Я вказав на годинник, котрий лежав тепер поруч з ношами. Це валялося в траві. Я гадав, йому не хотілося б. Його втратити На той час, коли водій ескорту зможе сказати, що це не його годинник І всі зрозуміють, що вигравірувані на внутрішньому боці кришки ініціали Ні про що не говорять Ми з морпіхом зникнемо геть А ви? Ви знайшли свій браслет? Запитав я Медик скривився Та ні «Там якась бляшанка лежала. Все, забирайтеся звідси!» А тоді додав не так роздратовано. «Дякую. Ви ж... Ви ж могли забрати цю річ собі?» «Так, справді. Я любив цей годинник, але виклик моменту. Що було робити?» «У тебе кров на тильному боці долоні», – повідомив ексморпіх, коли ми їхали з ним додому. Їхали його машиною невизначеного типу седаном «Шевроле». На задньому сидінні у нього лежав собачий повідець, а з люстерка заднього виду на срібному ланцюжку звисав медальйон святого Христофора. «Змиєш кров, як дістанешся додому», – промовив він. Я відповів, що так і зроблю. «Ми більше не побачимося», – промовив він. І раптом я згадав, що тоді сказала негритянка про Аяну. Не згадував про це вже багато років. «Мої сни закінчилися?» – запитав я. Він здивовано поглянув, відтак знизав плечима і сказав, Твоя робота закінчилася. Про твої сни мені нічого не відомо. Перш ніж він висадив мене, і ми розпрощалися назавжди, я поставив йому ще три запитання. Не сподівався, що він відповість, проте він відповів. «Ті люди, ті, кого я цілував, вони будуть ходити до інших людей». Цілуватимуть їх вавки, як я це робив. Будуть Де Дехто, відповів він, коли це діє. У декого не виходить. Він знизав плечима. Або вони не хочуть. І він знову дивно сіпнув плечима. Все залишається, як було. Ви... Ви знаєте дівчинку на ім'я Аяна? Хоча, яка дівчинка? Вона зараз мусить бути вже зовсім доросла. Вона померла. Серце мені обірвалося. Воно впало неглибоко. Здається, я здогадувався. І знову, знову я пригадав маленьку дівчинку у кріслі віску. Вона... «Поцілувала мого тата», – промовив я. «Мене вона лишень торкнулась. То чому ж вибрали мене?» «Бо ти годився», – промовив він і зупинився біля моїх воріт. «Ось ми й прибули!» Мені спливла до голови цікава думка, бо зна чому вона здалася мені розумною. «Приходьте на Різдво», – запросив я його. Приходьте на різдвяну вечерю. Гарно посидимо. Я я скажу, Рут, що ви мій кузен з Юмексико. Бо я ж ніколи не розповідав їй про відставного морського піхотинця. Знав, що з неї було досить і історії з моїм батьком. Навіть аж надто досить. Колишній морпіх раптом посміхнувся. Можливо, і не вперше, але це... Це була його перша посмішка, яку я запам'ятав. Гадаю, мені доведеться просачкувати. А втім, все рівно дякую. Я не святкую Різдва. Я атеїст. Отак так усе і скінчилося. Гадаю, так. Хіба що залишилося ще поцілувати труді. Я розповідав вам, що вона з'їхала з глузду, пам'ятаєте? Альцгеймер. Ралф зробив розумну інвестицію, тож вона всім забезпечена. Діти впевнилися, що вона потрапила до гарного закладу, коли вже неможливо було її тримати вдома, і заспокоювалась. Ми з Рут відвідували її разом, поки з Рут не стався той інфаркт на підльоті до Денверського аеропорту. Невдовзі після цього... Я поїхав до Труді вже сам. Поїхав, бо почувався самотнім і зажуреним. Мені хотілося хоч якось повернутися у колишні часи. Проте вигляд Труді, такий, якою вона тепер стала, як вона дивилася не на мене, а у вікно, жуючи собі нижню губу, тим часом як слина котилася їй з куточки в рота, Її вигляд іще погіршив мій настрій. Це ніби приїхати до рідного міста, аби глянути на будинок, в якому ти виріс, і побачити на тому місці порожню ділянку. Перш ніж піти геть з її палати, я поцілував труді у куточок вуст. Але... Звісно ж, нічого не трапилось. Чудо не діє без чудотворця. І мої чудесні дії, напевно, залишилися позаду. Окрім тих ночей, коли я не можу заснути. Тоді... Тоді я спускаюся вниз і дивлюся який-небудь фільм. Навіть порнографічний. У мене супутникова антена і та штука котра називається глобальне кіно. Я навіть можу слідкувати за кар'єрою піратів, якщо замовлю собі пакет вищої бейсбольної ліги. Проте зараз я живу на фіксований прибуток. І хоча мені вистачає, все ж таки мушу контролювати непередбачені витрати. Про піратів, зрештою, я можу прочитати і в інтернеті. Моєму житті залишилося лише одне чудо. І це кіно. Вподобай відео, підпишись на канал та розповсюйте його серед друзів. Давай українізувати цей світ разом. Почуємося на Калідорі. Слава Україні!